Padmé hirtelen felriadt. Érzékei azonnal környezetére hangolódtak. Ösztönösen érezte, hogy valami baj van. Kiugrott az ágyból, attól tartva, hogy megint egy olyan százlábú lény mászik rajta. A szobában azonban semmi nem mozdult, minden rendben lévőnek tűnt. Valami felébresztette, de az a valami nem ott volt. Ne, hallatszott a kiáltás a szomszédos hálószobából, ahol a aludt. Ne, anya, ne, ne tedd! Padmé rohant az ajtóhoz, még azzal se törődve, hogy felkapjon egy köntöst. Még azt se vette észre, hogy csak egy rövid sejem hálóing van rajta. Az ajtónál megállt és fülelt, Nyögéseket és elfojtott kiáltásokat hallott. Megértette, hogy közvetlen veszély nem fenyeget, hogy anakin újabb brémálmának fültanúja, mint a nábura vezető úton. Kinyitotta az ajtót és benézett. A fiú ide-oda vergődött az ágyon. Padmé bizonytalanul belépett de ekkor Anakin megnyugodott és a hátára fordult. A rémálom szemmel láthatólag véget ért. Padmé ekkor döbbent rá hiányos öltözékére, visszahátrált a hálószobába, óvatosan bezárta az ajtót, majd várt még egy darabig. Amikor nem hallott újabb kiáltást vagy vergődést, visszabújt az ágyába. Hosszú ideig feküdt a sötétbe, Anakinran gondolva. Arra, hogy ott akart lenni mellette, hogy átülelje, hogy átsegítse kínzó álmain. Megpróbálta kiűzni a fejéből a gondolatot. Már felmérték ennek a terepnek a veszélyeit, és megértették, mit kell tenniük. És a megállapodásban nem szerepelt, hogy bemászik a aki mellé az ágyba. Másnap reggel a keleti erkélyen találta a fiút, amint a tavat és a bimbózó nap felkeltét bámulta. Anakin a korlát mellett állt, annyira elmerülve gondolataiba, hogy észre se vette Padmét. A lány lassan odament hozzá, nem akarva megzavarni, mivel közelebb érve észrevette, hogy a fiú nem csak gondolkodik, hanem mélyen elmerül meditációjában. Úgy vélte, nem illene megzavarni, ezért amilyen halkan csak tudott, megfordult és visszaindult. – Ne menj el! – meg Anakin. – Nem akarlak zavarni – mondta Padmé meglepettem. – Megnyugtat a jelenléted. Padmé egy pillanatig mérlegelte a szavakat. Megörült neki, majd megfette magát öröméért de ahogy ott állt és a fiú komoly elmélyült arcát nézte, nem tudta tagadni a vonzalmát. Olyannak látta, mint egy ifjú hőst, egy bimbózó Jedit. És egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy Anakin a hatalmas rend egyik leghatalmasabb tagja lesz. Ám ugyanakkor azt a kíváncsi és féktelen, bosszantó és elbűvölő kisfiút is látta benne, akit a kereskedő föderáció elleni háború idején ismert meg. Éjjel megint rémálmaid voltak, mondta Padmé halkan, amikor Anakin végül kinyitotta a szemét. A csediknek nincsenek rémálmai, érkezett a dacos válasz. Hallottalak, vágta rá Padmé. Anakin felé fordult és végigmérte. A lány arcán ellentmondás nem tűrő kifejezésül. Padmé tudta, hogy nevetséges, amit a fiú mond, és ezt egy pillanatig sem titkolta. Anyámat láttam, ismerte be Anakin lesütve tekintetét. Olyan tisztán, mint most téged. Szenved, padmi, megölik, fájdalmai vannak. Kik? kérdezte Padmé felé lépve, kezét a vállára téve. Közelebbről nézve a fiú szemébe olyan elszántságot pillantott meg a mélyén, ami teljesen váratlanul érte. Tudom, hogy megszegem a parancsot, hogy vigyázzak rád, próbált magyarázkodni anakin. Tudom, hogy meg fognak büntetni, és valószínűleg kizárnak a rendből, de mennem kell. – Menned? – Segítenem kell neki. Bocsáss meg, Padmé. A lány látta az arcán, hogy a bocsánat kérés őszinte, hogy Anakin a legkevésbé sem szívesen hagyja magára. – Nincs más választásom. – Hát persze, hogy nincs. Ha úgy véled, hogy anyád bajban van, akkor nincs. Anakin hálásan biccentett. Veled megyek, döntötte el Padmé, mire Anakin szeme elkerekedett. Válaszra nyitotta a száját, de Padmé mosolyától torkának adtak a szavak. Így továbbra is vigyázhatsz rám, magyarázta a lány, és nem szeged meg a parancsot. Nem hiszem, hogy erre gondolt volna a Jedi tanács. Attól tartok, veszélyek várnak rám, és ha téged is magammal viszlek, veszélyek várnak rád, ismételte meg Padmé majd felnevetett. <gül> Mintha még sohasem lettem volna veszélyben. Anakin hitetlen kedve bámult rá. Mindazonáltal nem tudott ellenállni neki, és ő is ődott. A padaván valamilyen érthetetlen oknál fogva abban, hogy Padmé is helyeselte a tervét igazolást találta kapott parancsok megszegésére. Mind Padménak, mint Anakinnak feltűnt az éles ellentét, amikor hajójuk kilépett a hipertérből, és megpillantották az előttük lebegő tatuin barna gömbét. Mennyire más volt, mint a nábú? A zöldmezők és mékék vizek világa, mely fölött felhőkörvény lettek. A tatuin olyan sivár volt, mint amilyen élő a nábu. Az otthon vár, az otthon vár, pajtás, gyere, ne léjrest, kántálta Anakin a közismert gyermekmondókát. A tűz már ég, a világ szép, kövesd a szíved, folytatta Padmé és Anakin kellemesen meglepődve nézett főre. Ismered? Mindenki ismeri, nem? Nem tudom, felelte Anakin. Úgy értem, nem tudtam, hogy rajtam kívül más ismerje. Azt hittem, anyám találtak itt, csak nekem. Ó, bocsáss meg, visszakozott Padmé. Biztos úgy volt. Ő biztos másképp mondta, mint az én anyám. Anakin kételkedve csóválta a fejét, de a legkevésbé sem zavarta a lehetőség. Furcsa módon örült, hogy Padmé ismeri a mondókáját. Örült, hogy ez minden anya közös ajándéka minden gyermeknek. De különösen annak örült, hogy megint talált valami közöset magában is Padméban. Még nem küldtek semmilyen koordinátát, jegyezte meg Padmé. Valószínűleg nem is fognak, ha csak nem kérjük, bírte anaki. Itt nem veszik túlszigorúan ez ilyesmit. Az ember keresen egy helyet szálljon le, aztán reménykedjen, hogy senki sem lopja el a hajóját, amíg a dolgát intézi. Akkor még mindig ugyanaz a bájos hely, amire én emlékszem, Annaki ránézett és bólintott. Mennyire más volt most minden, mint egy évtizeddel korábban, amikor Padmé obi van és qui kényszerűségből szálltak le a bolygón, hogy megjavítsák a hajójukat. Annaki megpróbált kipéselni magából egy mosolyt, de idegessége lehetetlenné tette, hogy őszintének lássék. Túl sok nyugtalanító gondolat kavargott a fejében. Minden rendben van az anyjával? Az álma vajon előre valamit, vagy már megtörtént eseményeket tükrözött. Anakin sebesen ereszkedett a hajóval, áttörve a légkörön és végig süvítve az évbolton. Moszeszpa, magyarázta, amikor a látóhatáron felbukkantak a város körvonalai. Lassítás nélkül repült fölé, és fel is harsant néhány tiltakozó visítás a Komlinből. Ám Anakin úgy ismerte a környéket, mintha soha nem hagyta volna el. Elrepült a város pereme fölött, majd letette a hajót egy nagy leszálló pályára, a kereskedő és zsoldos hajók dzsungelének közepére. Engedély nélkül nem szállhat le, vakkantotta kikötő felügyelő egy köpcös disznófejű tüskés hátú és farkú lény. Még jó, hogy megadta az engedét mondta Anaki nyugodtan, alig észre vehetően megmozdítva a kezét. Igen, még jó, hogy megadtam az engedélyt, ismételte meg a felügyelő boldogan. Anakin és Padmé kényelmesen elmentek mellette. A lány felkuncogott. Áni, rossz vagy? közölte Padmé, amikor kiértek a poros utcára. Nem várakozik több tucat hajó leszállásra, felelte Anakin meglehetősen elégedetten önmagával, a legkevésbé zavartatva attól, hogy az erőt használta a felügyelő meggyőzésére. Leintett egy lebegőriksát, amelyet egy alacsony, vékony eszpszá droid vontatott lábai helyén egy kerékkel. Anakin megadta a címet, és a droid a lebegőriksát maga után húzva elindult, otthonosan kanyarogva mosz utcáin, hogy elkerülje a torlódásokat, és éles hangon dudálva, amikor valaki nem tért ki előlük. Gondolod, hogy neki is köze van hozzá? kérdezte Padmé. Váttónak? Igen, tényleg így hívják, igaz? A korábbi gazdád? Ha a vattó bántani mert az anyámat, kitépem a szárnyait, fogatkozott Anakin, és látszott rajta, hogy nem tréfál. Nem tudta, mit fog érezni korábbi gazdája láttán, még ha vattó nem is bántott a Smith. Vattó jobban bánt vele, mint a legtöbb Moszespaik bánt a rabszolgáival, de Anakin akkor sem tudta elfelejteni, hogy nem engedte el velük Smith, amikor Obi-Wan és qui kiváltotta őt a rabszolgaságból. Anakin tudta, hogy valószínűleg csak saját anyja cserbehagyása miatt érzett bűntudata egyrészét hárítja átvattóra, aki végül is üzletember volt. Megérkeztünk, szóltod a droidnak, és a riksa megállt egy üzlet előtt, amelyet Anakin Skywalker túlságosan is jól ismert. Az ajtó melletti padon egy kövér, szárnyas, hosszú ormányú tojdari ült, fején kerek ott rohán szűk, alig összeérő mellénnyel. Egy elektromos csavarhúzóval matatott valamin, amin leginkább egy droid alkatrészének tűnt. Anakin azonnal felismerte. A fiú annyira elmerült Vattó látványába, hogy Padmé hamarabb kiszállt, és a kezét nyújtotta felé. – Itt várj! – utasította a lánya droidot. – No, csuba da vanga da vanga! üvöltött rá Vattó az alkatrészre, mire három szerelő droid sietett mellé, hogy segítsen. – Huttul van! – Magyarázta Anakin padmének. Nem, nem azt, azt, felelte a lány, majd látva a fiú meglepett az kifejezését, hogy ismeri a nyelvet, hozzátette. Azt ittett királynőnek lenni könnyű. Anakin megrázta a fejét, visszafordult Vattó felé, majd miután elindultak, még egyszer-kétszer hátra nézett padmére. Csúcsú, Vattó! üdvözölte a Tóidarit. Keboda! érkezett a meglepett válasz. – Donová csúcsú! ismételte Anakin. A szavait alig lehetett hallani a szerelőd droidok csattogásától. – Go bopá! üvöltött a három egységre, mire azok azonnal kikapcsolták magukat és visszacsukódtak tárolási helyzetükbe. – Dimmi pá! – ajánlkozott Anakin, elvéve Vatoo-tól az alkatrészt. Wattó egy pillanatig csak nézte, ahogy szakszerűen megvizsgálta, Bogár szeme még jobban kidül lett a meglepetéstől. Keboda? kérdezte. Jobban, pihotá! No, vega concordá! ez a dzsedi! No, tutu. Nem ismer meg, súgta oda Padmé Anakinnak, próbálva nevetés nélkül megállni vattó legutolsó kijelentését, ami annyit tett, hogy akármiről is legyen szó, nem én voltam. Mi, Boxadi, mi Skywalker? közölte Anakin nyersen. Vattó azonnal gyanakodva hunyorogni kezdett. Kikeresi régi rabszolgáját. A tójdari pillantása anakin Padméra vándorolt, majd vissza a Anakinra. Anni! kérdezte Bézik nyelve raváltal. A kis Anni nem! Anakin válaszul fordított egyet a kezén, és az alkatrészünk életre kelt. Szélesen mosolyogva nyújtotta Vattó felé. Nem sokan voltak, akik ilyen varázslatos módon meg tudtak javítani egy-egy rossz droid alkatrészt. Te tényleg, Ani vagy? kiáltott fel a tojdari. Tényleg te vagy az? kezdett csapkodni hevesen a szárnyaival, és fel is emelkedett a padról a levegőbe. Megnőttél? Helló, Vatto! Hú! kiáltotta a tojdari. Egy, -jedi. itt tudsz? É, van itt néhány kötére való, aki tartozik nekem egy kis pénzzel. Az anyám, kezdte Anakin. Ó, oh, igen, Smi, már nem az enyém, eladtam. Eladtad? Anakin érezte, hogy Padmé megszorítja a felkarját. Még évekkel ezelőtt, magyarázta Vattó. Sajnálom, Anni, de te is tudod, hogy az üzlet az üzlet. Eladtam egy Lárs nevű farmernek. Legalábbis azt hiszem Lársnak hívták. Akár hiszed, akár nem, azt hallottam, hogy felszabadította és feleségül vette. Ehhez mit szólsz? Anakin csak a fejét rázta, próbálta megemészteni a hallottakat. Tudod, hol vannak? Messze. Valahol mosz ice, mint túl, azt hiszem. Kicsit pontosabban. Vattó elgondolkodott egy pillanatra, aztán csak vállat volt. Tudni akarom, mondta Anakin komor, elszánt hangom. Komor, sőt fenyegető arcot, És abból, ahogy vattó vonásai megfeszültek, látszott, hogy megértette. Anakin nem tréfál. – Ja, persze – motyogta. – Persze, persze. Hadd nézzem meg a papírokat, jó? Mindhárman bementek az üzletbe, és a hely láttán Anakinra rátöltek a kavargó emlékek. Hány órát, hány évet töltött itt, mindent megjavítva, amit csak vattó elélökött és a hátsó udvarban, ahol a használható alkatrészeket gyűjtötte, hogy megépíthesse gondoláját. El kellett ismernie, hogy nem csak rossz emlékek voltak, de a jók sem felett a tényt, hogy rabszolgaként élt itt. Vattó rabszolgájaként. Vattó szerencséjére a feljegyzésekből kiderült, merre kell keresniük a Klig Lars nevű farmert. Maradj egy pár napot, anni. javasolta a tójdari, miután megadta a új gazdájára, vagy férjére vonatkozó információkat. Anakin szó nélkül sarkon fordult, és kiment az üzletből. Soha többé nem akarja látni vattót, és az üzletet döntötte el magában. Kivéve persze akkor, ha kiderül, hogy vattó hazudott szmírölk, vagy hogy bántotta. Vissza a kikötőbe, ez pázá. utasította a droidot, amint felpattant a kariksára. Gyorsan! Biztos nem kérsz valamit inni? kiáltott utánok Vattó az ajtóból, de már sebesen távolodtak, felverve az utcaporát. – Áni, csu, morogta Vattó, és lemondóan legyintett a távolodó riksa után. – Mit tudsz te? Anaki még a leszállásnál is vadabbul szállt fel, és majdnem összeütközött egy lefelé manőverező kis teherzállítóval. szállítóval. irányító központjából tiltakozó kiáltások érkeztek, de a fiú egyszerűen kikapcsolta a komot, és elsűvített a város fölött. Hamarosan kiértek a versenypálya fölé, ahol annak idején Anakin a győzelmét aratta, de most le se pillantott rá. Egyenesen a sivatag irányába fordította a hajót, Mosz Ázli irányába. Amikor a látóhatáron felbukkant a kikötő, éjszak felé fordult, és magasabbra emelkedve átvágott fölötte. Megpillantottak egy farmot, aztán még egyet, majd még egyet, szinte egyenes vonalban a várostól. Az lesz az, mondta Padmé, és Anakin komoran bólintott, majd letette a hajót a gazdaságtól nem messze emelkedő szírt tetejére. Tényleg újra látni fogom? Suttogta, miközben leállította a hajtóműveket. Padmé megszorította a karját, és vigasztalóan rámosolygott. Te nem tudod, milyen érzés volt így itt hagyni az anyámat, mondta Anakin. Én is gyakran hagyom magára a családomat, felelte a lány de igazad van, az nem ugyanaz. El sem tudom képzelni, milyen lehet rabszolgának lenni, anni. Rosszabb tudni, hogy az anyád rabszolga. Padmé bólintott, Megértettem, mire gondol. Maradja a hajón szólt rá a droidra, az pedig csipogott egyet válaszul. A gazdaság felé haladva először egy nagyon vékony, tompa szürke színű, ütött-kopott burkolatú droidot pillantottak meg. Szemmel láthatólag ráfért volna egy olajfürdő. Mereven hajolva munkálkodott valami kerítés érzékelő félén. Észrevéve őket szaggatott mozdulatokkal kiegyenesedett. Oh, hello! üdvözölte a két jövővé. Mi lehetek szolgálatokra? Nevem szít. P.O. suttogta Anakin döbbenten. Alig tudott hinni a szemének. Ó, oh, te jóságos! kiáltott fel a droid, majd vadul remegni kezdett. Ó, oh, készítem, annak ingazda. Tudtam, hogy vissza fog jönni. Tudtam. Ön pedig csak Padmé kisasszony lehet. Hello, mosődött el Padmé. Ó, oh, az áramköreim. Annyira örülök, hogy láthatom önöket. Az anyámhoz jöttem, magyarázta Annakin. A droid élesen felé fordult, majd mintha hátra volna. Azt hiszem, azt hiszem, dadogta Sleepyó. Jobb lesz, ha bemegyünk. Elindult a gazdaság felé, és intett a két fiatalnak, hogy kövessék. Anakin és Padme idegesen összenéztek. Anakin nem tudta elkergetni a végzeti érzetét, ami a rémálmok kezdete óta állandóan gyötörte. Mire utolérték a droidot, az már az udvarban járt. Klik gazda, kiáltotta. Móven gazda, fontos vendégek érkeztek! Szinte azonnal kiszaladt a házból egy fiatal férfi és egy nő. Anakin és Padmét megváltva lelassítottak. Anakin Skywalker vagyok, közölte Anakin, nem vesztegetve egy másodpercet sem. Anakin, ismételte meg a férfi elkerekedett szemmel. Anakin. A mellette álló nő a szájához kapta a kezét. Anakin a Jedi! suttogta elfúló hangon. Ismernek? Smith Skywalker az anyám? Az enyém is, felelte a férfi. Nem az igazi anyám, tette hozzá látva anakin értetlen tekintetét, de a legigazi akit valaha ismertem. Nyújtott kezet. Owen Lars vagyok, ő pedig a barátnőm, Beru white Hello, viccented Beru. Én Padmé vagyok, Lépett előre a lány, mikor meglátta, hogy anakin pillanatnyilag nem számíthat bemutatásra. – Azt hiszem, mostoha testmérek vagyunk, – mondta Owen, szemét egy pillanatra se véve le a fiatal Jeddyről, akiről oly sokat hallott. – Volt egy olyan érzésem, hogy egyszer be fogsz állítani. – Itt van az anyám? – Nem, nincs itt, – recsent meg a hang Owen és berú mögött az ajtó árnyékából. Mind a négyen a lebegő tolószékben ülő testes férfi felé fordultak. Az egyik lábát vastag kötés borította, a másik pedig hiányzott. Anakin azonnal tudta, hogy frissek a sérülései. A szíve, mintha a torkába ugrott volna. Klig, Lars, siklott közelebb a férfi a kezét nyújtva Smi a feleségem! Menjünk be, sok mindent meg kell beszélnünk. Anakin kábultan követte, mintha egy álomban, egy rettenetes álomban járt volna. Épp hajnalodott, mondta Líg, miközben a konyhában álló asztal felé siklott. Owen követte, Beru pedig ételt és italt kerített a vendégeknek. A semmiből bukkantak fel, tette hozzá Owen. Egy csapat tászken, magyarázta Klíg. Anakin megszédült, a térdei elgyengültek és szó szerint lerodjant az óvenne szemközti székre. Ismerte a Tászkeneket, de csak egy kicsit. Egyszer bekötözte egy súlyosan sebesült homok sebeit, és amikor megjelentek a barátai, hagyták elmenni, amiről még nem hallottak a Tatooine civilizált fajai. Ám ez csak kivétel volt, és Anakin hátán végigfutott a hideg, hogy egy mondatba kell hallani a Mi nevét és a Tászkenek szót. Anyád már korán kiment, mint mindig, hogy szedjen a párologtatókon termőgombákból, folytattak légy. A nyomok alapján félúton járhatott, amikor elfogták. Azok a tászkenek két lábon járnak, de vérszomjas, lelketlen szörnyetegek. Tudtuk, hogy a közelben ólálkodnak, szólt közbajóban. Anyának nem lett volna szabad kimennie. Nem élhetünk rettegésbe, szólt rá Kli, de azonnal lehigadt és visszafordult anakinhoz. Minden arra utalt, hogy sikerült őket elriasztanunk. Nem tudtuk, milyen erős ez a portyázó banda. Egyikük sem hallott még ekkoráról. Harmincan indultunk sz után. Négyen tértünk vissza. Elfintorodott és megdörzsölte a lábát. Anakin tisztán érezte a fájdalmát. Még most is kint lennénk, csak miután elvesztettem a lábam. Klig majdnem összeroppant és Anakinba csak most hasított bele, hogy mennyire szerethet e mi Nem tudok harcolni, folytattak légy. Amíg meg nem gyógyulok. A büszke férfi vett egy mély lélegzetet, erőt vett magán, kiegyenesedett ültébe. Nem így szerettelek volna megismerni, fiam, mondta. Nem így terveztük anyáddal. Nem akarom feladni a reményt, de már több mint egy hónapja eltűnt. Nem hihetem, hogy eddig kibírtak. Szavai korbácsként csaptak le a nakinra, és ő meghátrált előlük, tényjelek belsejébe, az erőbe. Kinyúlt, és az anyjával összekötő kapocs révén próbálta valahogy megéreztetni a jelenlétét az erőben. Aztán talpra szökkent. Hová mész? kiáltott felóval. Megkeresem az anyámat, hangzott a komor válasz. Anni ne, fogta meg Padmé a fiú kezét. Anyát halott, fiam, tette hozzá rezignáltan Fogadd el! Anakin végigmérte őket. Érzem a fájdalmát, sziszegte összeszorított foggal, az állandó fájdalmát, és meg fogom találni. Egy pillanatra csendetámadt, majd óven szólalt meg. Vidd el a robogómat, ajánlotta. Felugrott a székről, és odalépett Anakin mellé. Tudom, hogy él! Fordult Anakin padmé felé. Tudom! Padmé összerezzen, de nem mondott semmit. Elengedte az óven után induló Anakin kezét. Bárcsak korábban érkezett volna, kesergett végig. Padmé végigmérte a könyben ázó arcú férfit, és a mellette álló berut. Aztán, mivel nem talált szavakat, kisietett Anakin és Óven után. Mire utolérte őket, óven már a ház felé tartott, anakin pedig a robogó mellett állva bámulta a kihalt sivatagot. – Neked itt kell maradnod – szólalt meg a fiú, amikor Padmé mellé lépett. – Jó emberek, biztonságban leszel. – Anakin. – Tudom, hogy él – mondta a fiú még mindig a dűnékre meredve. Padmé szorosan átölelte. – Keresd meg – suttogta. Hamarosan visszatérek – ígérte Anakin. Felpattant a robogóra, beindította és elsüvített a dűnék irányába.